Десять. Піп ненавиділа це місце. Коли вона наблизилася до входу, помітивши за склом синю кімнату для очікування, їй здалося, що шкіра намагається втекти з тіла, відчаруватися від плоті, благати її повернутися назад, відступити. Голос у голові теж це підказував. Це було погане місце, дуже погане місце. Їй не слід було тут бути. Але вона пообіцяла Раві, а її обіцянки все ще щось для неї значили – Особливо для нього. Тож вона тут, у поліцейському відділку Емершема. Щіт поліції, тем Веллі суворо дивився на неї згори, вкритий тонким шаром вітром нанесеного бруду. Автоматичні двері різко відчинилися і поглинули її повністю. Вона пройшла повз рівні ряди холодних металевих стільців, які стояли навпроти стійки реєстрації. Чоловік і жінка сиділи біля задньої стіни, злегка похитуючись, ніби відділок стояв на хвилях. П'яні це було, очевидно, навіть о одинадцятій ранку. Хоча Піпи сама мусила випити ксанакс, щоб наважитися сюди прийти, то хто вона така, щоб їх засуджувати? Піп підійшла до стійки, почувши, як п'яний чоловік майже ніжно прошепотів. «Пішов ти!» А жінка, затинаючись, тут же повторила за ним. Це було між ними не до Піп, хоча так само могло б бути і до неї, Усе тут було ворожим, поганим спогадом, суцільним пішов ти. Від яскравих миготливих ламп до скреготу полірованої підлоги під її підошвами. Вона скрипіла так само тоді, коли Піп приходила сюди кілька місяців, тому просити Гокінса знайти Джеймі Рейнольдса, щоб їй не довелося це робити. Вона благала його. Якби ж він тоді погодився, все було б інакше. Щойно вона підійшла до стійки, Еліза, чергова офіцерка, Вийшла з кабінету з різким. «Ну що ви двоє?» Вона підняла очі і здригнулася, побачивши Піп. Піп її не звинувачувала. Вона, мабуть, виглядала жахливо. Вираз обличчя Елізи пом'якшав, вона співчутливо посміхнулася і поправила сиве волосся. «Піп, Люба, я тебе не помітила. Вибачте!» Тихо сказала Піп. Але Еліза помітила її, і тепер Піп побачила її теж. Не тут і не зараз, не в цій залі з п'яною парою позаду, а тієї ночі у самому серці відділку, той самий співчутливий погляд на обличчя Елізи, коли вона допомагала Піп знімати з себе закривавлений одяг. Руки в рукавичках складали речі в прозорі пакети для доказів, верх Піп – її бюстгальтер. Рожеві розводи мертвого Стенлі на шкірі Піп, коли вона стояла оголена і тремтяча перед цією жінкою. Мить що назавжди зв'язала їх, нависаючи тінню в куточках усмішки Елізи. Піп, примружилася Еліза. «Я питаю, чим можу допомогти тобі сьогодні?» «Ах, Піп прокашлялася. Я прийшла знову побачити його. Він тут?» Еліза видихнула чи то зітхнула. «Так, він тут», сказала вона. «Я піду, скажу йому, що ти прийшла. Сідай, будь ласка». Вона кивнула на перший ряд металевих стільців і зникла в кабінеті. Піп не сідала, це було б здачею. Це місце було дуже, дуже поганим, і вона не могла дозволити йому перемогти себе. Звук пролунав раніше, ніж вона очікувала. Різкий, даранчливий дзищання, коли відчинилися двері в дальню частину відділку, і Ді Гокінс з'явився у джинсах та світлій сорочці. Піп покликав він, хоча й не треба було. Вона вже йшла за ним крізь двері, у ще гіршу частину відділку, Двері зачинилися і замкнулися за нею. Гокінс кинув погляд через плече, трохи смикнувши головою. Можливо, кивнув. Тією ж самою коридорною дорогою повз кімнату допитів номер один, тією ж стежкою, якою вона йшла тоді, в новому чужому безкровному одязі, вона так і не дізналася, чиїм він був. Тоді вона теж йшла за Гокінсом у маленьку кімнату праворуч з чоловіком, який не назвався або назвався а Піп не почула, але вона пам'ятала, як Гокінс тримав її за запиястя, допомагаючи натискати кожним пальцем на подушечку з фарбою, а потім на потрібний квадрат на папері. Візерунки її відбитків, нескінченні лабіринти, створені лише для того, щоб у них заблукати. Це просто, щоб виключити тебе, щоб відсіяти. Так тоді сказав Гокінс. А все, що тоді сказала Піп, було «Я в порядку». «Хто б у це повірив? Піп?» Голос Гокінса повернув її в теперішній момент у це ще важче тіло. Він зупинився і тримав двері до кімнати для допитів номер три. «Дякую, байдуже», – сказала вона, пригинаючись під його простягнутою рукою і заходячи в кімнату. Тут вона теж не сідала, про всяк випадок, але зняла рюкзак з плечей і поставила на стіл. Гокінс схрестив руки і й оперся об стіну. «Ти ж знаєш, я подзвоню тобі, коли щось буде, так?» Сказав він. «Що?» Піп примружила очі. «Чарлі Грін, – сказав Гокінс, – у нас немає нової інформації про його місцезнаходження. Але коли ми його впіймаємо, я тобі зателефоную. Не треба для цього приходити. Це не… Я не за цим прийшла. А його голос піднявся, перетворюючи це на питання. Це інше…» Піп незручно заворушилася, натягнула рукави на оголені зап'ястки. «Не залишати нічого відкритим не тут. Хочеш щось повідомити? Що сталося?» Обличчя Гокінса змінилося гострі лінії від піднятої брови до стиснутих губ. «Це, можливо, в мене з'явився переслідувач», – сказала Піп, і останній склад клацнув у неї в горлі. Вона лише уявляла це. Але їй здалося, що чує, як цей звук відбивається по кімнаті – Рикошетить від голих стін і тьмяного металевого столу. «Переслідувач!» – перепитав Гокінс, і клацання відлунало вже й у його горлі. Обличчя знову змінилося, нові лінії, новий вигін губ. «Переслідувач!» – повторила Піп, привласнюючи цей клацання собі. «Думаю так, гаразд!» Невпевнено, сказав Гокінс, почухавши сивіюче волосся, виграючи час. «Щоб нам цим зайнятися, потрібна...» Система з двох і більше випадків перебила його піп. Так, я знаю, я все вивчила, і вони були. Навіть більше і онлайн, і в реальному житті. Гокінз кашлянув у кулак. Відірвався від стіни, перетнув кімнату, його черевики ковзнули по підлозі, шиплячи так, ніби передавали піп таємне послання. Він сів на край металевого столу і схрестив ноги. «Гаразд, які ж це були випадки?» – спитав він. «Ось», – сказала Піп, потягнувшись до сумки. Гокінс стежив за нею, поки вона відкривала її і коперсалася всередині, відсунула в бік великі навушники і дістала складені аркуші паперу. «Я зробила таблицю всіх можливих випадків і графік. А ще тут є фото», – додала вона, розгортаючи сторінки і передаючи їх Гокінсу. Тепер її черга стежити за ним, спостерігаючи за його опущеними очима, що ковзали по таблиці вгору-вниз і знову вгору. «Тут чимало», – пробурмотів він, – «більше собі, ніж їй». «Ага, хто шукатиме тебе, якщо саме ти зникнеш?» Гокінс прочитав у голос пекуче питання, і у піп по спині пробігли мурахи. «То все почалося онлайн?» «Так», – сказала вона, показуючи на верхню частину сторінки. «Спочатку це було лише те питання онлайн і досить рідко». А потім, як бачите, випадки стали регулярнішими, а далі вже почалося офлайн. Якщо це пов'язано, то все загострюється. Спочатку квіти на моїй машині, далі вже мертві голуби. Закінчив за неї Гокінс, ведучи пальцем по графіку. «Так, два», – сказала Піп. «А ця шкала серйозності?» – підняв він очі від стовпця. «Це оцінка, наскільки серйозний кожен з можливих випадків, просто відповіла вона». «Так, розумію, а звідки вона?» Я її сама придумала. Піп відчула важкість у ногах, що вдавлювалися в підлогу. Я досліджувала це, але офіційної інформації про переслідування мало, мабуть, тому, що це не вважається пріоритетом поліції, хоча часто призводить до серйозніших злочинів. Я хотіла мати спосіб каталогізувати потенційні випадки, щоб побачити, чи зростає загроза і натяк на насильство. Тож я придумала свою систему». «Можу пояснити, як саме». Там різниця у три бали між онлайн і офлайн поведінкою, і Гокінс відмахнувся, сторінки затріпотіли в його руці. «А як ти знаєш, що це все пов'язано?» – спитав він. «Той, хто онлайн ставив це питання, і ці – інші випадки. Звісно, я не впевнена. Але звернула увагу на повідомлення убити двох зайців одним пострілом у день, коли другий голуб з'явився на моїй під'їзній доріжці. «Без голови», – додала вона. У горлі Гокінса клацнув новий звук. «Це дуже поширений вираз», – зауважив він. «Але ж ці два мертві голуби…» Піп випрямилася. Вона вже знала, до чого все йде, куди все мало прийти. Погляд Гокінса проти її власного. Він не був певен, вона теж. Але Піп відчула, як щось у ній змінюється, пульсує під шкірою, починаючи з шиї, захоплюючи хребці по одному. Гокінс зітхнув, спробував посміхнутися. Знаєш, у мене кіт, і часом я повертаюся додому і знаходжу за день двох мертвих тварин. Часто без голів. Одну минулого тижня залишили просто в ліжку. Піп відчула захист, стиснула кулак за спиною. У нас немає кота, її голос став гострим, готовим поранити. Але, можливо, у когось із сусідів є. Я не можу почати розслідування через двох мертвих голубів. А він, хіба не мав рації, вона ж сама собі те саме казала». А фігурки Крейдою двічі малювали, щоразу ближче до будинку. Гокінс переглянув сторінки. «Є їхнє фото?» – підвів він очі на неї. «Ні, ні, вони зникли, поки я не встигла. Зникли?» Його очі звузилися. І найгірше вона сама знала, як це все звучить, якою божевільною вона виглядала. Але саме цього вона й хотіла. Краще вже вважати себе зламаною, бачити небезпеку там, де її немає». Але у голові вже спалахувало полум'я, спалахувало за очима. «Дощ змив, поки я не встигла», – сказала вона. «Але у мене є фото, що може бути прямою загрозою. Напис на тротуарі по моєму маршруту для пробіжок. Мертва дівчина йде. Так, я розумію твоє занепокоєння», – зітхнув Гокінс, перегортаючи сторінки. «Але цей напис не біля твого будинку, а на вулиці. Ти ж не можеш знати, що це саме тобі адресовано», Саме так Піпи казала собі спочатку. Але зараз вона відповіла інакше. «Я знаю. Я знаю, що це для мене». Тепер, стоячи навпроти Гокінса, слухаючи ті самі слова, що казала собі, це штовхало її в протилежний бік, на бік інстинкту. Вона вже знала, на рівні кісток, усе пов'язане. У неї є переслідувач, і більше того, ця людина справді бажає їй зла. Це особисте». Це хтось, хто її ненавидить, хтось поруч. І, звісно, такі онлайн-повідомлення від тролів дуже прикрі, сказав Гокінс. Але таке трапляється, якщо ти ставиш себе на публіку. Ставлю себе на публіку. Піп відійшла назад, щоб не дати полумкю дістатися Гокінса. Я не сама себе зробила публічною особою Гокінсе. Це сталося, бо мені довелося виконувати твою роботу. Ти був би радий, якби Сал Сінг... Залишився винним у вбивстві Енді Бел назавжди. Ось чому все сталося так, як сталося. І ця людина – це не просто слухач подкасту, не онлайн-троль. Вона поруч, вона знає, де я живу. Це не просто так. Це справді серйозно. Я розумію, що саме так ти все це сприймаєш. Сказав Гокінс, піднявши долоні, намагаючись її заспокоїти. І це справді страшно. «Бути публічною особою і отримувати образливі повідомлення. Але ти ж певною мірою цього очікувала. І ти не єдина, хто отримував такі повідомлення через подкаст. Я знаю, що Джейсон Белл теж скаржився після першого сезону. Він казав мені неофіційно, «Ми іноді разом граємо в теніс», додав він. Але все одно я не бачу чіткого зв'язку між цими онлайн-повідомленнями і іншими випадками. Це останнє слово – він вимовив якось особливо, натиснувши на нього. Він їй не повірив. Навіть після всього. Піп знала, що так і буде, попереджала Раві, але коли це сталося, вона не могла повірити, що він не вірить їй саме зараз, коли вона сама собі вже повірила. І жар під шкірою перетворився на щось інше. Холодний і важкий тягар зради. Гокінс опустив папери на стіл. «Піп», – м'яко промовив він, «так, як говорять до загубленої дитини». Думаю, після всього, що ти пережила, і я справді шкодую за свою участь у цьому, що ти мусила все тягти на собі. Але, можливо, ти бачиш зв'язки там, де їх немає, і це цілком зрозуміло після всього, що ти пережила, що ти бачиш небезпеку всюди, але... Вона і сама нещодавно так думала про себе, але його слова все одно боляче вдарили. Навіщо вона дозволила собі, бодай, краплю надії, що все буде інакше? Дурна-дурна... «Ти думаєш, я це вигадала?» – сказала вона. «Це не було питанням». «Ні-ні-ні», – ні, поспішно заперечив він. «Я думаю, ти маєш справу з багатьма речами, досі переживаєш травму, і, можливо, це впливає на твоє сприйняття. Знаєш, він замовк, ущипнувши себе за суглоби. Коли я вперше побачив смерть на власні очі, мені було погано дуже довго. Це була жертва ножового поранення, молода жінка. Таке не забувається». Його очі заблищали, коли він нарешті підняв погляд і зустрівся з Піп. «Ти отримуєш допомогу, говориш із кимось. Я говорю з тобою просто зараз», – підвищила голос Піп. «Я просила тебе про допомогу. Моя помилка треба було знати краще. Недавно ми вже стояли в такій самій кімнаті, і я просила тебе допомогти знайти Джеймі Рейнольдса. Тоді ти теж відмовив. І ось де ми всі зараз. Я не кажу «ні», Сказав Гокінс, кашлянувши в стиснутий кулак. «Я справді хочу тобі допомогти, Піп, чесно. Але пара мертвих голубів і напис на тротуарі... Я мало що можу з цим зробити, ти ж розумієш. Якщо ти підозрюєш когось конкретного, ми можемо розглянути питання про попередження. Я не знаю, хто це, саме тому я тут». «Добре, добре», – сказав він. Голос спочатку гучний, потім тихий, ніби хотів підхопити і приборкати голос Піп. «Можливо, ти згадаєш когось, хто міг би бути причетний. Може, хтось має на тебе злість, чи ти маєш на увазі список ворогів?» Піп з іронією пирхнула. «Ні, не ворогів. Я просто не бачу тут нічого, що свідчило б про зв'язок цих подій, чи що хтось цілеспрямовано тебе переслідує, чи бажає тобі зла. Але якщо в тебе є думки, хто міг би таке вчинити, щоб насолити тобі, я можу поговорити з цією людиною». «Фантастика». Гаркнула Піп із порожнім сміхом. «Я така рада, що ти займешся цим питанням». Вона плеснула в долоні, від чого Гокінс здригнувся. «Ось чому понад 50% злочинів через переслідування не повідомляються через такі розмови, як у нас. Вітаю з черговим зразком відмінної роботи поліції». Вона різко потягнулася за своїми паперами, вириваючи їх із повітря між ними, відрізаючи кімнату на його бік і свій. У неї справді був переслідувач. І якщо добре подумати, може це і є те, що їй потрібно. Не Джейн Доу, а саме це. Ще одна справа правильна, і нагода впала їй до рук. Всесвіт, можливо, нарешті на її боці. Цей переслідувач міг стати тим самим. Справа без сірого, з чіткою моральною правотою і чіткою неправотою. Хтось там її ненавидів, хотів їй зла, і це робило його поганим. А з іншого боку була вона... Можливо, не цілковито хороша, але і не цілковито погана. Дві протилежності, настільки чисті, наскільки це можливо. І цього разу вона була об'єктом, якщо вона помилиться, не буде жодних жертв, жодної чужої крові на руках. Лише її власна. Але якщо вона впорається, може це і вилікує її. Спробувати ж не завадить. Піп відчула, як у грудях стало трохи вільніше, серце наче розтиснулося, а в животі з'явилася крижана рішучість. Вона вітала це відчуття, як старого друга. «Піп, не будь такою», – сказав Гокінс занадто лагідно і обережно. «Я буду такою, якою буду», – виплюнула вона, засовуючи папери назад у сумку, розлючений дзищання блискавки. «І тобі вона зупинилася, витерла ніс об рукав, дихання важке в грудях, і тобі за це теж дякую». Вона закинула сумку на плече, Зупинилася біля дверей із кімнати для допитів номер 3 «Знаєш», – сказала вона, – рука зависла над ручкою. «Чарлі Грін навчив мене одному з найважливіших уроків у житті. Він сказав, що іноді справедливість треба шукати поза законом, і він мав рацію. Вона кинула погляд на Гокінса, який обійняв себе руками, захищаючи груди від її погляду. Але, думаю, він не дійшов до кінця. Можливо, справедливість існує лише поза законом, – «Поза такими відділками, як цей, поза людьми, як ти, що кажуть, розумію, але ніколи не розуміють». Гокінс розкрив обійми і відкрив рота, щоб відповісти, але Піп його не пустила. «Він мав рацію, Чарлі Грін», сказала вона. «І я сподіваюся, ти його ніколи не знайдеш». Піп, у голосі Гокінса з'явилася жорсткість, яку вона сама викликала на поверхню. «Це не допомога ще...» перебила вона, стискаючи ручку так, Ніби могла зігнути метал, залишити там свої відбитки назавжди, зроби мені послугу. Якщо я зникну, не шукай мене. Навіть не намагайся. Піале двері, що гримнули за спиною, обірвали кінець її імені, наповнивши коридор звуком старих пострілів, шість разів пробиваючи шкіру, ребра відлунюючи у грудях. Саме там, де їм і місце. Долучився новий звук, вриваючись між відлуннями пострілів, кроки. Хтось ішов коридором їй назустріч. У темній формі, з довгим каштановим волоссям, відкинутим назад, і очима ще округлилися, коли він її побачив. «Все гаразд», – спитав Данда Сілва, коли вона пройшла повз нього, повітря навколо змішалося від зустрічного руху. Піп ледве встигла помітити занепокоєний погляд на його обличчі, перш ніж рушити далі. Не було часу відповідати, зупинятися, кивати чи казати, що з нею все гаразд, коли це було не так. Їй просто треба було вибратися звідси. Знутра цього відділку, де вперше з'явився пістолет, що переслідував її додому, цим самим коридором, яким вона колись ішла в інший бік, у крові мертвого, якого не змогла врятувати. Тут їй не допоможуть, вона знову сама. Але тепер у неї була вона сама і Раві. Їй потрібно лише вибратися з цього поганого-поганого місця і ніколи сюди не повертатися. Ім'я файлу, список потенційних ворогів, крапка дохах. Макс Гастінгс має найбільше підстав мене ненавидіти, а отже головний підозрюваний. Він небезпечний, це всі знають. Я навіть не думала, що можу когось так ненавидіти, як його. Але якщо це Макс, і він щось замислив, я перехоплю його першою – «Батьки Макса під питанням...» «Ентлоу. Точно мене ненавидить. Я лише один раз пробувала до нього заговорити після того, як мене відсторонили за те, що я притиснула його до шафок. Він завжди був жартівником у компанії, навіть коли це переходило межу. Чи може він... Помста за те, що я тоді зірвалася? Але перше повідомлення, хто шукатиме, тебе було надіслане ще до нашої сварки. Лорен Гібсон. З тих же причин, що і вище». Вона точно достатньо дріб'язкова, щоб зробити таке, особливо якщо це ідея Ента. Мертві птахи – це не її стиль. Коннор, Кара і Зак більше з Ентом і Лорен не спілкуються, а Лорен звинувачує в цьому мене. Її бляха хлопець не мав мене називати брехухою. Том Новак, колишній хлопець Лорен, дав мені неправдиву інформацію про Джеймі Рейнольдса, щоб потрапити в подкаст. Використав мене, а я повірила». У відповідь я його при всіх принизила в школі і онлайн. Після другого сезону він видали в соціальній мережі. Є причина мене ненавидіти. Він досі в місті, Кара бачила його в кафе. Данда Сілва. Хоча я зараз і знат близька, її брат двічі вже був моїм підозрюваним, і в справі Енді, і в справі Джеймі. Я це визнала публічно в подкасті, тому він точно знає. Можливо, я створила йому проблеми з дружиною, розповівши, що він спілкувався з Лейлою. Леслі з крамниці на розі, навіть не знаю її прізвища, але вона мене ненавидить після того випадку з Раві. Ще була серед протестувальників на похороні Стенлі, я на неї накричала. Чого вони там робили, чому не могли залишити його в спокої, Мері Сайт ще одна протестувальниця. А ще була подругою Стенлі, волонтерила з ним у Кілтон Мейл. Вона казала, що це їхнє місто, і він не мав тут бути похований. Може, і мене захоче вигнати з її міста. Джейсон Белл Я розкрила, що ж сталося з Енді Белл, але це принесло родині Белл лише біль, бо виявилося, що їхня молодша донька, Бекка, завжди була причетна. Плюс преса і увага знову навалилася на них через п'ять років після смерті Енді. Джейсон і Ді Гокінс, виявляється, разом грають у теніс, і Джейсон скаржився Гокінсу на переслідування після виходу подкасту «Через мене». У Джейсона розпався другий шлюб. Теж через мій подкаст? Тепер він знову живе з мамою Енді, Дон, у тому ж будинку, де загинула Енді. Дон Белл, з тих же причин, що й вище. Може, вона не хотіла, щоб Джейсон повертався додому. Моє розслідування показало, що Джейсон – людина не дуже хороша. Він контролював і емоційно тиснув на дружину і дочок. Бекка неохоче про нього згадує. «Можливо, Дон звинувачує мене, що він повернувся в її життя?» «Я не хотіла цього. Чарлі Грін, це не він. Я знаю, що не він. Він не хотів мені зла. Він підпалив той будинок, бо хотів, щоб я залишила Стенлі там, щоб той помер. Я це розумію. Чарлі не хотів би мені зла. Він мене захищав, допомагав, навіть якщо мав свої причини». Але об'єктивна частина мозку каже, що він має бути у списку. Я єдина свідок його вбивства першого ступеня, а він досі у розшуку. Без мого свідчення, чи визнав би його винним суд, логіка каже, що він тут має бути. Але це не він, я це знаю. Ді Річард Гокінс, пішов він. Це нормально, мати стільки ворогів? Проблема ж у мені, правда? Як уже так пізно? Я розумію, чому вони всі мене ненавидять. «Я, можливо, теж себе ненавиджу».